Càpsules musicals en català amb Rafael Corbí. Avui Anna en riu amb Els Mals Costums. Ets d'un embut Has fet el buit I com se'n surt Ningú t'ho dir I em passes amb ganes El fruit verinós La cara ja Aaaaah! Oh. Un disc es va publicar el mes d'abril de 2020, Els Mals Costums, amb Anna Andreu, el seu debut en solitari, publicat per Hidden Track, amb la col·laboració de la violinista Marina Rufat, qui en aquesta ocasió toca la bateria, el teclat i també fa els cors. Anna Andreu ha estat co-líder juntament amb Eduard Pagès durant molts anys de Call the Home, amb què ha publicat diversos discos. Després de dos anys d'inactivitat musical, l'artista de Sant Quirze del Vallès presentava el seu primer disc de forma individual, produït i mesclat per Jordi Mat, i remasteritzat per Víctor Garcia i engega una nova etapa en la que més es llença a cantar en català El desfici del diumenge una cita La mateixa Anne Andreu afirmava que els mals costums eh, és una aposta per la l'honestedat, amb un treball en el qual intenta potenciar allò que creu que fa més naturalitat és cantar, i fer un català ha estat un repte en el qual ha acabat gaudint-hi molt. La col·laboració amb Marina Rufat va sorgir a partir d'un assaig que fan les dues juntes, i com explica la cantant, crec que ha estat una cosa tan fortuita com inevitable. L’EP està format per vuit temes amb una sonoritat acústica i un estit pop-folk, que aposta pel protagonisme de la veu, acompanyada per piano, guitarra i bateria. Les lletres, en tocsen narratius i poètics, donen lloc a melodies dedicades amb la veu clara dAn Andreu. De fins quedar cansada. En aquest disc, com hem comentat, l'artista bellesana aposta per la cançó en català. Diu d'això que va ser un pas natural més que una decisió. Crec que cantar amb la llengua en què parlo i somio, amb la llengua en la qual em passen les coses, en la qual penso ara, i era un exercici que tenia pendent a mi mateixa i a qui m'escolti. Si sí, és el misteri i la tenebra, i la boira crua Sigues capricorn i dins d'un ventre I en el vent la pluja Quina mala sort, quantes coses que no som Quina mala sort, quantes coses que no som Els mals costums es configura doncs com el primer treball d'aquesta nova etapa en la vida d'Anna Andreu la qual assegurava que vol dedicar-se completament a la música, des de Cali de Home passant per una etapa de composició l'artista sempre ha crescut i ha adorat les idees i arriba amb molta força com podem observar amb aquestes cançons Fa de la música la seva manera de viure Sigues sí la remor que tots ho passar. I la gespa nua Sigues un color que tot ho taca Un jardí i una cara maca Quina mala sort, quantes coses que no som Quina mala sort, quantes coses que no som Així, d'aquesta manera, amb aquesta càpsula musical us hem, hem destacat aquest disc, Els Mals Costums, publicat a l'abril de 2020 amb la cantant, ballesana Anna Andreu. Aquesta és la seva música i això es diu El crit al cel. El crit al cel i el a terra oblidat entre tots noms. I un estandard per cada guerra que condemna vius i morts i quin invent que és el pecat. Ningú ens traurà d'aquest forat, sovint penso tan de bona, només si el costin desgraciats. Ja fa temps que no plou gaire i els pares es fan bé. I els pares es fan vells. Entre perills de tota mena dels plasmes exquisits, Potser al final no val la pena ser una dona de profit i quin invent que és el pecat. Ningú ens traurà d'aquest forat i sovint penso tan de bon, només si ho costin desgraciats. Sort en tenim de la memòria dels pares que es fan bé.